Я вже не знаю, хто вона вам. Нехай вона приходить і передасть мені всі ваші важливі інформації. Не бійтесь, я моментально перешлю їх у штаб. А вам зараз же нагорода прийде. Та нехай передасть уже й усі дорогоцінності свої. Хто знає, може, вони мені так сподобаються, що й вам от того приємно буде. Доктор коротенько, сухо прокашлявся. «Товаришу, ви страшенно помиляєтесь. Ви страшенно помиляєтесь. Більше я вам нічого не скажу. Можете робити з нами, що хочете. Але я вам ще раз кажу, ви помиляєтесь». Голос таки задрежав і задзвенів на кінці тоненькою неприємною нотою. Єремеєв хмикнув. «Та ну, помиляюсь? А ну, давай, старий обзаклад». От давай зав'яжемо мені очі, заткнемо вуха і підводь мені вашого брата і нашого. Та коли я хоч раз помилюся і за три кроки не почую духом вашого брата, можеш мене поставити до стянки. Е, ти старий, а мало товчений. Ну, де ж ти бачив у сільської вчительки такі ручки, як у твоєї утриманочки, га? Ну, сам ти подумай своєю благородною головою. Хіба ж їй отій сільській учительці, голодній, холодній, до того, щоб отак нігті щіточками вигладжувати та кремами натирати, а? Та вона ж сама собі їсти варить, картоплю пальцями своїми чистить, дурню ти старий. Та вона ж сама кабанцеві помиї носить, вона гноєм кремом руки натирає, «Граблями нігті начищай!» «Та як же ти найзміркував цього наперед, старий йолопе, га?» Керпатий весело і задоволено засміявся, а за ним заворкотів сміх і в сінях. Доктор потупився. Він мав рацію, цей Катюга. Дійсно, старий йолоп не зміркував такої простої речі. «Та ще нашими товаришами смієте називати себе?» «От наші руки! На, дивись!» Жовтовуси раптом витяг до самого лиця докторові величезні бурі руки з погнутими, задубілими від роботи пальцями, з нігтями, як із рога. «Товариши вони вашим, га? Ну, зрівняй з своїми! Так помиляюсь я!» Ні в Пікура, ні в Шопенгауера, ні в самого Канта таких моральних тез, як ці, Доктор ніколи не зустрічав. Ну, що його на це відповісти? А відповісти хоч що-небудь, хоч звук, який-небудь треба. Бо мовчання – стянка. Самопідписана, самоапробована стянка. Ну, не всяка вчителька мусить бути неохайна. Можна й роботу робить, і руки чисті мати. А особливо, як дівчина гарна з себе. Тепер і сільські дівчата пудру вживають. Єремєю засміявся, як цвяхами в торбі потрусив. Ач вони як, ач? Пудру! Ну, чекай, ми тобі припишемо пудру. Особливо у цій товаришці. О, їй-то вже пропишемо. Мої товариші, здається, не від того, щоб цю пампушечку таке гарненько попудрити. Правда, товариші? Керпатий аж ревнув у дотіхі. А в сінях загуркотів сласний, нетерплячий сміх і посунув усю сіру юрбу ближче до порога камери. Вона, ця юрба, нічого не мала б проти того, щоб, не дожидаючись добровільного приходу пампушечки, самій зараз же отут ухопити її, зімняти, розчавити своїми обіймами. Доктор почув, як тоскна, холодна, млісна важкість двома долонями здушила під ребрами, і стало трудно дихати. А Єремєєв, усе посміхаючись самими вусами, михцем подивився на сіру юрбу в сінях. Це для нього був, очевидно, звичайний педагогічний мітинг. «Ви ж наші пампушечки, панове вчителі, їли добре, а? А тепер ми ваших спробуємо. Тоді ми дивились та зуби сціплювали». Та на каторгу йшли. А тепер ви подивіться. Он, панові графові, здається, не подобаються мої нагаї. А я йому кажу, що і нам не подобались його нагаї.